Bueno, ah, izarrako mutiek euren ikuskuzuna esken hostien <totipa> e, bat-bateko saioari zaioakin hasiko gare eta bueno, bertzolariak aurkeztuko tzuet. E, aramaioko mariseka taldekuek, Xabi Igoa, Maria Izaga eta Andere Harri bengoa. Eta Urka Izarrak, Olatz Baier, Azier Subizarreta, Andoni Murga, Sigorren Beita eta Maite Murga. Eta, bueno, gorkoan, honetan bertzolariek egin beharreko lanpuntua garriak, esan gotzu eta purrat, dano jakitzeko. Isengo da taldeko batek beste taldeko batekin ofizioa 8 nagusian iruna bertso. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioa 8 txikian iruna bertso. Bakarka lauoinak emanda 2 bertso 8ko txikian. Bukaera emanda 8ko nagusian bertso bat. Bina punturi erantzun 8 txikian. Hitz bat emanda bertso bat naiden doinu eta neurrian. Eta azkenik, taldeko hiru lagunen artean, gaia eman da iru kopla santima mine doinuan trikitilariek laguntuta. Eta bueno, lan puntu hasi aurreti, ba, bertzelo ari bako txai agurban askatuko txau.